Ursäkta, har ni tuggummi? Ja visst, i hyllan vid kassan. Hej, var finns shampoo? Bland hygienartiklarna. De står till höger om tandkrämen. Förlåt mig, var finns kaffe? Bland dryckerna, mellan brödet och frysvarorna. Var det bra så? Nej, ett paket tuggummi tack. Det blir 76,50. Här har du 100 kronor. Har du 1,50? Ja, här. Då blir det 25 kronor tillbaka. 3 plus 4 är lika med 7. 8 minus 6 är lika med 2. 3 gånger 7 är lika med 21. 42 delat med 7 är lika med 6. Plus, minus, gånger, delat med är lika med